І вже нічого їм не лишилось, коли пішли на них моряки із багнетами вперед, як встати собі і обмеженим своїми набоями спершу відстрілюючись врешті сплестись у страшному двобої з переважаючим ворогом. Тисячі і тисячі було того більшовицького війська. «Прощавай, брате!» – сказав Туркевич, коли вони підвелися. «Прощавай! Йдемо туди разом!» Відповів Сашко. Він уже не боявся смерти. Вже падав ледве при пам'яті, коли двоє дебелих хмаряків підняли на багнети, і з двох боків худерлявого витька Туркевича зрозумів, що вмирає. Але він не вмер, його просто оглушило. Куля черкнула по голові, здерла шкіру. І Сашко впав у ту мить, коли багнет більшовицького вояка вже цілив йому в груди. За якийсь час він прийшов до тями. Бій ще не закінчився. Зрозумів, що живий, підвівся і подався назад у поле. Побіг просто на себе, не дивлячись куди, не тямлячи, що відбувається, начекаючись довкола на ще трупи товаришів у жахові День був понурий. І самого ранку, 29 січня 1918 року, зими і досі не було, не було і морозу. Сльота багнюка. Перед тим, як хлопці їхали сюди, їм йшли замість чобіт валянки. Незабаром буде зима, на днях обіцяють морози. Так що краще зразу запастись теплим, бо потім у полях не мерзнетеся. Зараз валянки намокли і набрались липкого бруду. Стали важченними. І Сашко давно не міг вже бігти кудись далеко. Врешті пішов знесилений, звагнувши трішки, що і куди. Завернув у напрямку станції, бо ж далі за нею мав бути поїзд, яким вони приїхали. Це був би шлях до рятунку, до життя. Та саме біля станції Шашко побачив кількох матросів, що також помітили його і кинулись йому навперейми. Він побіг, що духу в бік, у поле. Але швалянки приковували його ноги до землі, не слухались ноги аж ніяк. І скоро знесилений він просто зупинився, розуміючи, що це кінець його дороги. Матроси ззаду Зробили кілька пострілів, але не вціляли. Очевидь, вирішивши взятися шкаф полон живим, і за кілька хвилин вже оточили його. Він дістав прикладом рушниці в поперек спини і вже не слухав їхніх вигуків і кпинів. Понуро поплівся з ними до станційного будинку. Полонених зібрали у залі залізничної станції «Крути», біля якої проходив бій. Допитали усього кількох із них, старших. Восьмеро було поранених, їх незабаром кудись відвезли. Завалище таке у шпиталь, бо на підводах везли і кількох поранених матросів. Решту закрили у станційному залі, і так минула ніч. Зараз світало. Близьких, знайомих серед тих, хто був Тут зараз у Сашка не було. І він ні з ким не розмовляв, не хотів. Мертвий Трукевич ставав перед ним образом власної смерти. Не зникали в уяві мертві. Здоволений погляд Андрія Соколовського, жах на обличчі Остапа Гнедкевича, розтрощене обличчя Євгена Тарнавського. Перемога матросів була незаперечною. Загинуло багато українців, Звалися майже всі. І він здогадувався, що частина студентського куреня відступила, що, мабуть, дісались таки поїзда і врятувалась. Але це лише майнуло у Сашковій свідомості. Стан загальної закляклости у Сашка не минав, і він ледь дослухався до розмов товаришів по полону, до гадок, що з ними далі буде, до розпитів, про що питали більшовики тих, кого викликали. На допит його не взяли, навіть прізвище ніхто не питав. Зараз у досіда він стояв і дивився крізь загратовано вікно, як заходиться на день, дивився, не відводячи погляду, і раптом за вікна сяйнув несподіваний сонячний промінь, і Сашкові згадувалося, що він... Говорить із душею Водька Туркевича, і він усміхнувся, спокійний і чистий душею. Полонених везли усіх гуртом зі станції і повели просто у поле, зовсім неподалік. За ними їхала машина із кулеметом на ній і кількома матросами. Двоє матросів йшли обабіч. Поки йшли, усе стало зрозумілим. Сашко звернувся на хлопців і побачив Одного бідолаху, що аж сірів зі страху. І хоч більшість мовшки ісціпала зуби, готова до своєї дороги в нікуди, у декого бочах стояли сльози. І він йшов чисто і легко, бо скинув по дорозі валянки і ступав у холодну груську землю босими ногами, вже згодом, не відчуваючи холоду, а легко було і просто йти. Було б скинути валянки ще раніше, коли тікав. А що зараз? Зараз Сашко розправив вутленькі свої груди під гімназійною курткою, бо шинелью свою однополу він також кинув по дорозі. І враз голос його розбив холодне непримітне повітря крутянського зимового дня. І полулася дзвінким і чистим юнежим голосом співана пісня – Боже, Великий, Єдиний, Нам Україну храни, й світу, Промінням ти її осіни. Сашко співав на повні груди. Він давно так не співав, А може і ніколи. І спів його заворожував, І конвой, і товаришів його. Йому почали підсвівувати полонені, Не слухаючи окриків матросів, Не звертаючи уваги на зупинку, на команду «Стій», на те, що конвойні, і ті, що зіскочили з машини, вишукувались у ряд, а той, що на машині, наготував кулемета просто на них. Вони всі вже стояли плече до плеча, і вже голоси їхні зливались в один могутній хор 28 юних українських голосів, що переживав ствердженням своїм і їхнє життя, і їхні прийдешні Смерті. І не до хором дзвонів високий і чистий голос Сашка Пипського, який сьогодні врешті став першим головним, заспівуючи і ведучи коло своїх товаришів, і зараз із пострілами кулемета і рушниць матросів, передята кулями його пісня, понесла його кротосхилом у безсмертя.